Тільки шию по комір вкривав густий, аж темний загар, який зараз особливо впадав у вічі, відтінений білистю всього тіла, рівний, як кайма. Видно, багато спеки перенеслася жилова шия. У ламах снаряда, розітнувши бійцеві руку вище ліктя, утворив дві рвані губи, і з них, як джерела, Била ясна кров, стікаючи по ліктью на землю. Блаженко, моргаючи довгими вусами, розгублено дивився на свою кров. Кистка ціла, заспокоїв його Денис, перев'язуючи рану. «Болить?» – спитав Черниш. «Ні, не болить», – відповів поранений. «Скільки крові шкода. Бач, скільки задаремно дзюрчить. Денисе, хоть чиї? підгонив він молодшого брата. Хоч Денис був уже гвардієї фрейтор і цінився серед командирів вище, ніж Роман, проте між ними ще жили стосунки сімейної ієрархії, і Денис мовчазно корився старшому братові, як батькові. Швидше, гів сам звод, наказав Черниш, якому стало раптом не по собі. Він відчував, що і його може поранити або навіть і вбити. Згадка про санвзвод вкрай збентежила обох блаженків. Товаришу командир, товаришу командир, заговорили вони разом. Дуже вас прошу, благопоранений, не женіть мене звідси в санвзвод. І лейтенантові Сагайдії зараз не кажіть. Черниш нічого не розумів. Чому? Воно тут заживе, загоїться, присохне. Я все буду робити, як і всі. Чи на пост, чи і стріляти. Але ж там швидше великої. Ой, не треба, товаришу командир. Дуже вас прошу, не отправляйте. На загорілому зморшкуватому обличчі Блаженка з'явився справжній страх. Вуса його жалібно обвисли. Тут ось мій брат, він колгоспі-ветсанітаром був. Я сам його вилікую. Твердо підтримав Денис брата. Тут усі наші, а там вилікують і кудись зашлюють. Сюди вже не попаду. А якщо заражень не буде, запевнив Денис. У мене є всякі медикаменти і коріння. Дивіться. Черниш поставив зараджаючим іншого бійця, а Блаженкові наказав іти в бліндаж. Боєць розчули на Спасибі. Щасти вам, товаришу командир. Цей блаженко мав дуже м'яке і чуле серце. Час артилерійської підготовки кінчився, і пекельний гуркіт поволі стихав, влягався, як влягається море, розбурхане штормом. Тепер, коли били вже окремі батареї та міномети, всі почули глухий, рівномірний, безперервний гул далеко на лівому фланці. Бійці вслухалися, як зачаровані. На ясах! Значить, по всьому фронту? Було радісно, що гуде по всьому фронту. Дим над висотою поступово розходився, і крізь руді хмари почали знову випливати окремі шматки висоти. Вся вона за цю годину була перегорана, перерита. Дивним було, що після всього вона ще існувала. Навіть ідоти стояли ще на своїх місцях. Тільки зовсім були тепер оголені, землю з них розмело на всі боки, і вони біліли по схилах, як величезні, неймовірних розмірів черепи. Батареї без угаву молотили по них, осліплюючи і оглушуючи методичним вогнем гарнізони, що божеволіли в тих залізобетонних черепах. Раптом із землянки вискочив Маковейчик. Молодий лобатий телефоніст, без пілотки, з землею на плечах, і дзвінко, скільки мав духу, оголосив. Піхота піднялась, і знову жник у своїй печері. Піхота піднялась, пронеслось, як блискавка від бійця до бійця, і вже й за горбом в артилеристів було чути цю новину. Піднялась, рушила і шла, як прояв найвищих спільних сподівань. Це магічна звістка. Одразу облетіла весь фронт, штаби і батареї, і докотилась до теліву. Піхота встала. Якби там були оркестри, вони б зустріли цю звістку вітальним маршем. Черниш за вмиранням серця бачив крізь дим, як на схилах висоти з'явилися перші сірі цятки. Маленькі, ледве помітні. Вони прикували погляди всіх. Вони щоразу ховалися в диму вибухів, зникали, здавалось навіки, але хмари розпливались, і сірі цятки знову жили, ворушились по схилах, як комахи після дощу. За тими рухливими сірими цятками, за тією комашнею і стежили, не зводячи очей усі, від бійця артилериста до генерала. Бо долю операції, успіх чи не успіх її, могла вирішити зрештою тільки вона, матінка піхота. Брянський з постережного пункту передав наказ прийти під саму висоту. Сайда, сяючий і патлатий з'явився на брусвері і подав команду, яку він любив над усе в світі. Відбій, міномети, нав'юки. Сайда п'янів від цієї команди, бо це означало вперед. Телефоніст з гордістю доповів у штаб. Я відключаюсь. Ячейки спустили за кілька хвилин. Важкі плити, двоногі лафети, труби вже були на спинах у бійців, що входили в траншею. Стоючи з боку в ніші, Сагайда пропускав роту, оглядав, чи все взято. Приємно зараз було Сагайді дивитись на своїх людей. Ось попереду крокує розшарілий, з високопіднятою головою черниш, поблискуючи великими ясними очима з-під чорних упертих брів. Він ступає з якоюсь особливою, щасливою пружністю. Ось проходить високий бузько, зігнувшись під вагою плити і весь час дивлячись під ноги, ніби хоче запам'ятати кожен свій крок на цій землі. Чим чекує хомахаєцький, невтомний жартун, з пишними лукавими вусами, закрученими вгору, як два добрі баранічі роги. Юнак Гай, весь обвішений металевими лотками з мінами, як рицар у зелених латах І дивиться на сагайду, на товаришів, На все, що діється, простодушно і довірливо. Проходять нерозлучні блаженки, Обидва темні, засмаглі і хитрі. В молодшого труба на плечі, Приціл в руці, А в старшого праву руку ховає, А в лівій несе лотки. Блаженко! окликає Сагайда Старшого, а брати зупиняються обидва. Слухаю, товаришу лейтенант Гвардії. Скільки я вас учив, що не лейтенант Гвардії, а гвардії лейтенант. Вибачте, забув, товаришу лейтенант Гвардії. Давай сюди лотки. Він у моїй обслузі, втручається Денис. Це з мого наказу. Дайте сюди лотки. Товаришу гвардії лейтенант наполягає на своєму Денису. Ви ж не можете через мою голову касувати мої накази. Наказ бойовий. Та ти стату ти знаєш, каже Сагайда. І Селоміць забирає лоток у Блаженка-старшого. Чому не доповів, ще, брата поранено? Марш! Роман розгублено хліпає очима то на Сагайду, то на Дениса, але ж куди марш? Марш з братом. Сайда сам бере лотки і теж рушає, замикаючи роту. Траншея виритав повний профіль, спускається все нижче. Сайді, видно, голови мало не всіх бійців, їхні засмаглі жилові шиї. Голови в такт ході похитуються, здіймаються й опускаються. Ніби відділившись від тулубів, пливуть по єдиному руслу, гойдаючись на хвилях. У деяких місцях траншея перекрита шпалами. І коли бійці входять у темний тунель, Хомахаєцький вигукує своїм співучим Подільським гором. Ой, патку, мій патку, так наче в пекло. А ти думав, урай, сміється котрийсь із бійців. На його мамі, на буде край. Вночі рота окопувалась уже на новій вогневій позиції, в глибокій яру під самою висотою. Про сон не могло бути й мови. Бій тривав. До вечора були взяті 14-й, 17-й і 18-й доти. Деякі були блоковані, Проте ще прострілювали майже в цю місцевість, яку нашим вдалося захопити. Міномет заривалась у землю. Важко дихаючи, працювали бійці. Скреготіли в темноті Кайла, викрешуючи іскри, коли траплявся кам'янистий плацт. З настанням ночі ринули до висоти підводи, навантажені боєприпасами. Зацокотіла дорога, Забита ще з дня потрощеними базами і роздертими кіньми, обминаючи їх. Підводи гуркотіли і гуркотіли в темряві. На повнім галопі, підскакуючи до висоти і сходу розвертаючись, вони звалювали вкупу набиті мінами ящики і знову гнали по новий вантаж. Коло підошви висоти створилася ціла гора боєприпасів. Брянський послав майже половину роти носити звідти міни на вогневу. Немов караван тіней брели в темряві бійці з ящиками на плечах, щоразу падаючи, коли поблизу снаряд впивався у твердий ґрунт. Хаєцький, маючи напрочуд тонкий слух, Завжди перший ловив наростаючий свист снаряда або шавкотіння важкої міни. «Гатить!» Вигукував він, а сам уже падав, припадав до землі як осінній лист. Падком мій падку!» Спина йому збігалася брижами. Чомусь був певний, що міна обов'язково ввинтиться йому свердлом у попер. Не в ногу, не в руку, а саме впоперек. Там, під сорочкою, аж холодок ходив, а Хома гріб руками землю і, обламуючи нігті, шепотів, пронеси. Трахкало десь збоку. Над головою хурчали осколки і опадали, гупаючи, мов груші. Тоді хаєцький перший енергійно підводив голову, випнувши вуса вперед. Ондого впало, Повідомляв він, наче інші цього не бачили. На його крах візнув. «Віднімай!» Командував Черниш, який вів бійців. Вони мовчки висаджували вантаж на плечі один одному і, горблячись під важкою ношою, рушали далі. йдуть. «А то?» Це вже був їхній четвертий рейс у цю ніч. «Покурити б?» сказав хто, сидячи за Чернишем. Напередодні наступу бійці одержали тютюн. Поблизу, врізаючись у висоту, пролягала якась порожня траншея, і Черниш дозволив зупинитись у ній наперекор. Вже було за північ. Бійці, склавши ящики понад бруствером, щоб потім легше було висаджувати на плечі, присіли в траншеї. Враження бою, і тяжка нічна робота втомила їх. Але коротка передишка, безпечні стіни траншеї швидко повернули бійцям втрачену жварі. Кожен з полегшенням відчув себе під надійним захистом землі. Заясніли над нього зірки цигарок, розв'язались язики, почулися жарти. Як зрештою небагато треба людині, мимоволі подумав Черниш щоб вона відчула себе задоволеною, втішилась, засміялась.